Du lyssnar på frågorna med The Swedways. Vi sitter nu återigen på Gunnarsons och dricker vårt morgonkaffe och vi det är jag, Penilla Söderberg och. Bredvid mig, Majna Arvas. Det här är vårt sjätte avsnitt och vi har ju regelbundna kaffeträffar med damerna i kören. Det är swept away som vi är med i. Vi ställer frågor och de svarar. Men innan dagens gäst kommer, Lotta Lannebo, så har jag en fråga till dig, mina. Vi repar ju måndags. Mm, det gör du Eh, grymt rep för övrigt, fantastiskt eh, och eh, vi hade ju haft så dåliga rep innan så <laughs> det var en sån lättnad eh, jo, och då tog ju du dig friheten att vara publik och titta på kören eh, det gjorde ju Lotta också eh, som vi ska träffa idag och eh, hennes spontana kommentar var att det var så roligt att se alla munnar <laughs> och då undrar jag eh, vad, vad såg du? Ja, men Jag förstår vad Lotta menar med, med munnar men jag, jag tänkte på jag tänkte på hela kropparna faktiskt. Jag tänkte på det här att vi är ett kollektiv av individer. Och kanske till och med individualister i vissa fall. Nej men det är något med det här med att vara i grupp. Det är ju väldigt laddat för mig och för många andra tror jag. Mm. Eh, det är inte självklart att ingå i en grupp för någon i den här kören. Och det där tampas vi med mycket. Och det är också det som är vackert. Och det syntes så mycket när, vi, när, jag, när jag såg kören sjunga för bara mig. Att... Eh, ja men Alla är olika. Det var särskilt också för att det var ett rep. Alla hade sina vanliga kläder. Inte den här scenkostymen som vi brukar ha som liksom är enhetlig. utan Alla var verkligen individer med olika uttryck. och Olika emotioner inför den här texten i låten. Och ändå smälte allting ihop och samverkade i ett kollektiv. Nu kommer ju Lotta här snart. Berätta något om Lotta. Ja, alltså... Många viktiga relationer börjar ju på jobbet. Och Lotta träffade jag på UR när vi jobbade på samma tv-program där. Jag tror att det var 2005, ungefär. Så då satt en liten, artig person. Vi hade datorerna bredvid varandra. Och hon såg så cool ut. Någon skrev på sin dator på tangentbordet. Liksom. Och ibland gjorde hon små utrop. Liksom, oh, oh, huh. Medan som skrev och ibland ställde hon sig och gjorde lite gymnastik. Jag fäll för henne helt enkelt och tänkte att hon måste ju börja i kören och så gjorde hon det. Och nu så kommer Lotta Lannebo här. Ja. Hej! Hej! Då kan du välja din första fråga. Mm. Jag har valt den. Lotta, vad tänkte du på när du somnade? Um, jo, när jag somnar, jag somnar ju väldigt tidigt därför att jag går nämligen och lägger mig samtidigt som mitt barn. Så det är, vi börjar någon gång vid sju um, och då brukar jag försöka få honom att somna men ofta blir det så att eh, jag somnar före. Men det var inte det jag tänkte på utan det jag tänkte på det var blanketter. Banketter? Blanketter. Blanketter. Alltså det är så oerhört många blanketter i mitt liv det är försäkringskassan och det är man ska skriva ut olika försäkringar och man ska skriva ut räkningar och man ska fylla i och man ska fylla i om barnomsorg och otroligt många blanketter. Och så tänkte jag att om man inte den, den stora filosofiska frågan om de här blanketterna det var ju alltså att om man liksom inte har kontroll över sin livssituation överhuvudtaget- då klarar man inte att fylla i blanketter. Man måste kunna- orientera sig i den här- världen och det här systemet. Man måste kunna språket. Och då tänkte jag faktiskt på många människor- som inte klarar av det. Alltså som går vilse i den här byråkratin. Därför att det är inte är lätt. För att när man inte förstår en blankett, då måste man ringa och kolla upp. Och det kan jag göra. Jag gör det hela tiden. Och då sitter man i telefonkö i flera- ja, en typ av, kvart och sådär ser liksom dagarna ut så det tänkte jag ganska mycket på innan jag somnade det var inte så roligt att tänka på nu när jag, mm. jag berättade för er allt är inte roligt nej men allt är verkligen inte kul men sen så kom nog sömnen och liksom befriade mig men, men, men när jag vaknar på natten då kan jag också tänka ja jag kanske borde ha gjort så där eller hur ska jag förstå om det där jag kanske ska skriva en liten asterisk och göra ett förtydligande. För det vill de ofta att man ska göra förtydligande. Jag vill så gärna göra rätt också, så jag skriver gärna liksom förklarat att jag har verkligen försökt att och, och liksom anpassa mig till systemet. Och så skriver jag mitt telefonnummer, ring omedelbart om det inte är någonting. Jo, men nej, jag tänkte också på, apropos här med blanketter, jag håller på att reklamera en dammsugare också som jag köpte på nätet. Och det var inte heller lätt, då, för att de hade inget telefonnummer. Då skulle man fylla i en sån där, ett formulär på nätet, och då var ingen som svarade på det. Och då. Om man är lite så sådär eh, luttrad som jag tycker att jag har blivit med åren. Det var jag ju inte förut. Men nu så tar man ju, jag tar ju reda på vem som är chef för det här företaget. Och så mailar jag chefen direkt istället. Och då får man ju hjälp. Men då tänker jag också att, ja men hur många gör det? Det kanske många gör men jag tror inte alla gör det. Utan då finner de sig att de fick aldrig kontakt med de här kundtjänst. Och så fick de aldrig en ny dammsugare kanske. Nu får du välja din nästa fråga. Min nästa fråga är, är den här. Vad tycker du om med det du gör? Ja, men då tänker jag på mitt yrke som journalist och författare. Och då tänkte jag att jag skulle säga vad jag tycker om med att vara författare. Mm. Um, nu är det ju eh, framförallt barnböcker. Det som jag tycker om med det jag gör, det är ju att man får, precis som när man var liten, att man faktiskt får leka. För det är det man gör när man skriver böcker. Och kanske framförallt barnböcker. Därför att man sitter ju bara hitta på saker. Och det var ju precis som man gjorde när man var liten. Jag och min syster lekte väldigt mycket. Vi hade till exempel en resebyrå och en postorderfirma. Där vi hade olika parfymer. Och så hade man klippt och klistrat från sådana här riktiga postorderfirmer. Och sen så ringde den ena in... Alla hette Aramis Danell. Även parfymen vi sålde hette Aramis Danell. Danell. Men min syster ringde in. Hej, det är Aramis Danell. Jag vill beställa en flaska Aramis Danell. Och så vi på. Och så där. Och sen så var det resebyrån som hette Swish Resor. Och då ringde man. Och så, då var man, man var fortfarande Aramis Danell. Och så vill man åka till sypen en vecka. Eller något sånt där. Men då gick man in i den här hitta på-världen. Och det är precis det man gör när man skriver. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt att kunna vara så barnslig och ändå blir sedd som att man <laughs> nästan är liksom seriös. Um, och sen ser ju den här friheten såklart att man kan um, göra. Man, man hittar ju på precis allting själv nästan. Sen har man ju redaktör förstås, men det är fortfarande man själv som sitter och gör det. Man kan göra lite när man vill på helg eller kvällar eller vad det nu blir. Men um, det jag tänkte komma till, var, vad jag inte tycker om med det, fast eller, eller jag tänker på det ofta med, hela, med mitt liv överhuvudtaget. Att, att jag skulle inte rekommendera det till någon annan. Därför att jag verkligen inte valt de lätta sakerna. Nu har ju dels då, ja, men till exempel så har jag barn helt själv. Och det är ju inte lätt utan det är ju snarare ganska svårt. Och sen så skriver jag böcker och det är inte heller lätt. Utan ganska svårt, därför att det finns inget trygghet i det och man har enorma prestationskrav. Det är ju kanske det jobbigaste om man tvivlar på sig själv, är det här bra? Och så åker man ju på nitar hela tiden. Jag vet, det finns ju hur mycket som helst som jag har skrivit som inte har blivit någonting. Därför att någon annan inte tycker att det är bra så tycker man själv att, jag tycker att det var ganska bra. Så det är liksom en plåga hela tiden att slåss med det där. Då var det dags för den sista frågan. Att ända. Om du tänker på frihet och ordning vad får du för bild i ditt huvud då? Jag tror att jag idealiserar frihet väldigt mycket. Jag, jag tror att det är absolut nödvändigt för mig att känna mig fri. Um, det kan ta sig uttryck till exempel i att jag, när de frågar mig i bostadsrättsföreningen om jag vill sitta i styrelsen så får jag liksom, då mår jag nästan fysiskt dåligt. Jag får panik. Jag känner att det här klarar inte jag. Det här, vill, det här ansvaret vill inte jag ta på mig. Jag, jag har aldrig identifierat mig med den här allt för ordnings... Jag är en ganska ordningsam men, men jag kan absolut inte identifiera mig med den här duktiga, ordningsamma, ansvarsfulla människan där andra liksom kan hänga sitt liv på. Det tror jag inte. Kan du inte berätta lite om din bil? Hur det ser ut i din bil? Alltså så här, hemma hos dig är det väldigt städat. Hur ser det ut i din bil? Ja, men just nu har jag två bilar. Den ena är möglig och står på landet och är stökig. Och den andra är på verkstad sedan en månad tillbaka. Den har jag precis köpt. Så det är ju trauma i mitt liv. Jo, men, nej, men det där är lite intressant. Därför att min förra bil, då, Baloo, som är en gammal Volvo som är möglig. Där var det ju kaos i den. Jättestökigt. Och om man tittar tillbaka på mitt liv så har det sett ut så i mitt skolskåp. Hela mitt liv. Mm. Det har alltid varit total kaos i det där skåpet. Jag har alltid haft jättesvårt att ha en almanacka. Och om jag har en almanacka så kan jag inte fylla i ordentligt. Så det är bara halva saker hela tiden. Mm. Samma sak med permar. Jag försöker ha papper i permar. Men det är alltid ett papper från 2009 kan lika gärna ligga i 2006. Jag får liksom inte ihop det där. Och det där är jag ärvt av. Min pappa är likadan. Där man vill vara liksom, ordningsam. Och sen så... Han till exempel fick för sig att jag hette Charlott plötsligt. fast när jag döpt i Charlotta. Mm. <laughs> men, eh, men på något vis har jag alltid lyckats. Liksom, när det verkligen gäller. så har jag liksom, I skolan till exempel. Den, till prov och sådär. Så gick det alltid jättebra. För jag har lyckats liksom, strukturera saker i huvudet på något sätt medan det var röra. Alltså, total, man öppnade skåpet och bara följde ut grejer. Vad kul att du kom. Ja. Är det klart nu? Ja. Hej då. Tack. Gizali, Gizali, Gizali, Gizali, Gizali, Gizali. Gizali.